А коли тобі дана вказівка або є думка, тут не треба мудрувати, фантазувати, напружувати сіру речовину. Є вказівка, повторив Мирон Максимович, широко, масштабно показати Великоозерський район. Так ми ж його пам'ятаєте, критикували гостро. Критикували, задоволено погодився Підвалюк. І райком партії, виконуючи постанову обкому, гостру критику, перестроїв роботу, досягне аби яких успіхів. Отож, треба нам піднести зусилля райкому, комуністів, великого зерян і відзеркалити успіхи, достойно оспівати їх мовою публіцистики. Хіба не чув, що перший говорив про коваля і очолюваний ним райпартком. Та після таких слів... Отож без зайвих роздумувань розворот треба готувати. Однією сторінкою не обійдемось, ні, ні. Для цього створимо бригаду. Є вказівка, саме тобі очолити її. Чия вказівка? Те питання наче образило підвалюка. Моєї тобі мало? Потім мені доповіси склад бригади. Та я й зараз можу. Кондратенко раз, Кутенко два. Редактор здивовано підняв свої ледь означені рудуваті брови. «Цього п'яничку?» «Думаю, він не підведе». «Дивись, головою відповідаєш?» «А ще кого?» «Можна підключити кущового кореспондента?» «Крім фотокора, звичайно». «Кущового, так кущового», – байдуже якось промимрив Мирон Максимович. «Але відповідаєш головою». До речі, я теж поїду з вами. Не бійся, писати я не буду. На цілю. Спрямую інтерв'ю з товаришем Ковалем. так зрадів нагоді побувати в районі, бо його посада не дає можливості щедро спілкуватися з периферією, як це роблять з інших відділів. Ну, спасибі, що згадав старшину. Там я тебе підучу німецької. Гутентаг. Зате Кутенко зустрів пропозицію підозріло, посупів трохи. А не боїтесь, а то ще під тином лежатиму? Я не вважаю вас під тинником, після довгенької мовчанки спокійно відповів на те журналістський бригадир. Щось я не второпаю вас, Володимире Петровичу. То ви строгий голісінький параграф, то дивися вигулькне людина. Коли ж ви справжній? У райкомі, куди прибув десант, редактор розлігся в кріслі, даючи зрозуміти ковалю. Від нього залежить не тільки слава чи не слава сьогодні, а й секретареве майбутнє. А то схоплювався і міряв невеличкими крочками просторий кабінет, часом картинно зупинявся і ставав схожим на суху розкаряку в лісі. Ніхто ще не оцінив ролі журналіста у зростанні героїв праці, знатних людей, та й партійних кадрів, між іншим. Хм, коли вже на те пішло. Інколи досить поштовху. А далі, як на дріжжах росте людина. Первісний поштовх – велике діло. І авторами його часто буваємо ми, журналісти». Капуста слухав підвалюка і ловив себе на думці. Слова говорив редактор, наче правильні, а тон був якийсь, немов милостиню роздавав щедрою рукою. Кланяйся мені, чоловіче, я прославлю тебе так, що через місяць-другий уже вигулькнеш в обкомі, відділ обіймеш, а там і секретарем з легкої руки моєї газети. Не нашої партійної газети Органу обласного комітету партії і облвиконкому А моєї, персональної Газета сила Не одного в люди вивела Це з одного боку А коли подивитися з другого То не одному на все життя дорогу закрила Хто вміє дружити з газетою Мудра людина Коваль чомусь не зрадів газетярській делегації Два тижні комісія працювала Від роботи відволікала щодня, а тепер ви А коли ж ділом займатися? Ніхто з членів нашої бригади не буде заважати вам ані скилочки, поспішив запевнити його редактор суплячи свої майже безбарвні брови І кивнув у бік десанту, що розмістився на кількох стільцях Вони чітко розподілять свої обов'язки Негайно роз'їдуться по району. А як закінчать обстеження? Обстеження? Знову? Вирвалося в Коваля. Закінчать роботу, поправився редактор. Зі мною підіб'ємо підсумки. І вже потім надішлемо фотокора на відібрані об'єкти. Коли редактор поїхав, Коваль признався бригадирові. «Вибачте, Володимира Петровичу, як побачив я його на бюро обкому з поголеною головою, так і вивітрилась шана моя до підвалюка. Солоденький він, Хоче всіму всім угодить.